і чорним розсохлим паркетом, облізлою фарбою на рамах вікон, і розбитими шибками у дверях, з закопченою кухнею, і розколитим умувальником у ванні, ненависна йому впродовж багатьох років, вона враз зробилася найкращою оселою на земній кулі, найкращою. Менше з тим. Прокинувшись, він її не впізнав. Знайомо до останньої тріщинки на стелі не впізнав, і ще довго не міг повірити, що вона існує реально, а не є черговим трюком його хворої уяви, і що він у ній так само реальний, як і ржаві батареї та лампочка без плафона. За 48 годин акції компанії «Волі» зросли до нечуваних висот, він шалено волів придбати ці акції, але вони виявилися недосяжними, забороненими, безцінними акції, які раніше він продавав за безцінь Ніколи не оціниш, поки не загубиш, поки не подивишся на той прикрий світ через ґрати. За 48 годин він вивчив вікна міліцейського відділку значно краще, ніж вікна своєї квартири за 18 років Грати вміють притягувати погляди тих, кого вони охороняють. Уміють додавати людям впевненості у завтрашньому дні, мовляв, будьте певні. Ні завтра, ані післязавтра, ані до кінця ваших днів ви не побачите волі. Тому аж ніяк не сподівався колись прокинутися на своєму розкладному криселкові знову. Так і прокинувся. Зиркнув на годинника, Сьома визирнув у вікно увечір отже, 1900, а випустили його о 8.00. Тобто, цебто зранку. Це означає, Андрій потер чоло. Здатність мислити поверталася до нього звільна, знехотя, немов під дулом автомата. Це означає лише одне. Останні 11 годин він довго і нудно відсипався. Отже, спільно з годинами, проведеними у відділку, набігає 59 годин, які можна без вагань викреслити із життя жирним чорним аерозолем у стилі графіті. 59 годин небуття. Андрій сповз із ліжка і поліз під холодний душ. Одне добре – не били. Тому чому він почувається, як двічі перемелений фарш у тупій м'ясорубці? Пам'ять люб'язна добула йому заховано під десятьма шарами фарби відповідь. Пам'ять не любила чорних жирних мазків у стилі графіті. Телефон. Треба добратися до телефона. Треба якомога швидше дотягти себе до телефона. Але як? «Що сталося?» Чийсь безмежний подив, раптом обривається мовчанкою, схожу на зойк, і хтось вибігає із кімнати. Цей хтось міг би допомогти йому добратися до телефона, а може й не міг би. Очі розшукують телефонний апарат, коліна натужно човгують киломові і від цього неприємного звуку зводить щелепи. Нарешті... Руки хочуть зняти телефонну слухавку, натомість змітають стумбочки записника і попільничку. Вони пробують ще раз і ледве не скидають додолу сам телефонний апарат. Він ошелешено дивиться на ці незнайомі тремтячі руки і від того, що з ними коїться, його приймаю холодний піт. Якщо він не зможе втримати слухавку і набрати потрібний номер. Гріштина усім трьом телефонним апаратам у цьому домі, але руки трясуться, не самовита. Тоді він нахиляється, і що сили затискає лікті поміж стегон, щоб хоч якось вгамувати непідвладне скорочення м'язів. У такому стані він не може бачити ліжка, і того, хто там лежить, не може, але бачить. На очі потрапляє записник розгорнутий на літері «Ф». «Фармація», читає він заголовок, під яким список прізвищ, телефонні номери та адреси. Витягає одну руку і починає гортати сторінки, хоча всередині все протестує –